وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين باب الإدغام وأولي مثل وجنس إنسكن ادغمك قل رب وبلى وابن في يوم ما عقالوا وقالوا في يوم ما عقالوا وهم وقل نعم سبحه لا تزغ قلوب فالتقم ديزكي د بیان د ادغام تفصیل الجواهر الموزیشر حوالا خو اگت کرده نو هغه شرح ها چه اغا کمکڑه آغا طوله نکو مختصره باقی د نورو شرحونا چه اغا اختصار کرده ده اغا نبخبرکو ده ادغام ده ادغام متعلق خبر استاسو بقائده کی تفصیل ذکر شوی نو ز په بازي زيوونو کې اشاره کا صرف ها اشاره کا او بیا تماشا کا و. ها <تصفح> ندایله مو صرف اشاره کا او بیا د ادغام تماشا کا ځکه یو ځنه ویل معنی اول دادا وااولین مثلن وجنسن انسکن او اول د دوواه مثلين اونا دو حروف رال ایو شانتی دی اول دو دوواه مثلین اونا او د متجانسان اونا انسکن که ساکن windows ادغم نو دغام پا کیوکا یہ دوواه رال رالا اول پا کیساکن دی دو متجانسین رال اول پا کیساکن دی ادغم اول نوی دغام پا سویم کیوکا پا دویم کیوکا گڑا دکر ندا قُل ربِّ وَبَلَّ وَأَبِن لَكَ قُل ربِّكِ وُرَا لَامْ اَوْرَا دواء متجانسه اندی کنبنیز ده فراسه لَكَ دَا غَبَنِز ده لَامَو ده نو اول ساکن ده کنه ده نو ادغامو که قُل ربِّ وَبَلَّ دو مثل اندی کنه دی او اللہم ساکن دیکھنے دے ادغامو کو بل لا تکرمون الیتین و ابن او اظہارو کا کلا فی یومی معقالو و هم فی یومین کسو کا اظہارو دا فی یومین اگر دیچ وقتی میں در کو ہوتا اس دن در فی یومینی ایا پکوی وایې وویدل ته درام ځکه نه کیږي چې د واوې د غم په مم کې نه کیږي یاو مايني تاسو تاسو هم را زړه لښتک چاته تجوید شروع کو دا غم نه راځي زړه تاسو به بوي شوي کنه په دې خبره چې تاسو نه یې بوي ها وَأَبِنْ اَوْ اِذْهَارُكَ فِي يَوْمِ تَا يَوْمِنْ دَا سَلْكِ خُوْ يَوْمِ دَا شِرِ دَا فِي يَوْمِ فَا يَوْمِنْ كِي فِي يَوْمِنْ كَانَ مِقْدَارُوهُ تلتوولی اظهارو اول پاک مدده نو دا حرف مد ادغام پا بلیاکی نکی گی دوواون راشی اول پاک مدده نکی گی د مثلهن او پمانع کوي کنه سو کوئی د مثلهن او مانع ده او سو کوئی داده دا متقاربن او مانع ده مونږ مذهب د خليل سب چلو اول کې له د مثلهن او مانع ده نو خبره نه ده تقايده کې داده دا څه مانع فکر ده د متقاربن او بلې بیره داده متقاربن او مانع وروزي پيګه کنه پيګه خا فی یوم پی یوم کی مع قالو وهم قالو وهم فیها یختصمون قالو وهم وداز نش ویل چې قالو وهم ولې دواونه راغلی اور پک مدد اے کچارت مدنی مثلا اولین د او اول نو بیا غام کی او وو و نصر او کمدنی اول ییلینی نو بیا مدغام کیږي اگر چې په قران کې مثال نشته اگر چې په قران کې مثال نشته خان وقل نعم دارانگی پا قل نعم کم اظہارو کا اے دلام د فعل ادغام پنون کی نکیگی دلامی فیل ادغام پا قل نعم دا اولی نکیگی اگر اس تو خبری دا ختمانا کی لگیا ہے سبیح ہو پسبیح ہو کم سو کا اظہارو کا یو حرف حلقی پا قبل مقارب کی نکیگی ادغام لا تزغ قلوبا نامو موارد دل نن قاعده کې لیکلی فالتقم دلام الفا ادغام په حرف تا نکیگی او دلامه तारीफ کېږي کې نکیگی ات ايبون العابدون ات اون شو ادغام خدلام الفا ادغام نکیگی ولي تفصیل وروسته د معنا ده په معنا باندې سوک سوک پويښل حاجی پدی دو شیرونو کې ناظم رحمہ الله د ادغام مسله ذکر کړه مکمل او انتهائی اجازه او د اختصار نه کار واغستو د ادغام مسله ډیره وګدا ده تفصیلا دغه بس ناظم سپو ذ خپل علم کمال منتوخولو او غټوله په دو شیرونو کې راځه مکه دا کتاب شیرونو کې جوړه کنا نو خدای خبر دیو کتاب به د جوړ شې زماد خیال مطابق دا کډيري خبرې دي کنه زموږ په قاعده کې ګور په اړه ادغام نختمی یوه غټ علم په یو مختصر کوزه کې بندول دا هر چا کار نه دی دا خو امام ابن الجزری صاحب و من سب معلوم د دو منټو خبره چې کومه د شی رانه نو به په پته نه بوې چې دا درس وو ها, ها؟ د ادغام سبب په کې ذکر د ادغام شرط ذکر کوو د ادغام مثالونه ذکر کل د ادغام موانع ذکر کل په دې شیرونو شیرو نو کې اعلی کمال یو کوم غوايو د کمال نه لکایم په کې وستا خوږه ګرام زم برخه پوېږي چې دا کتاب دا سستم سره لګېل شي چې ته نه پويګې ا ځان بل اقرار وک وکنه نام غټه خبره اوس بدیم نه پوي د جيره پويم بیگنن پوي بي بیا به ډېر غران وي بیا نازین شه بفرمایل واولين مثلن وجنس اولدا مثلينه يا متجانسين ان سكن یعنی دو مثلین راجمشول دو متجانسین راجمشول او اول بکی ساکن دے انداغ کارو کا ادغامو کا صحیح شو؟ او داغی مثالونه قر رب بللا او فی یومی قالونام قولنام دا د مثالونی دا مختلف و سیزونی دا پارا زکر کل گورا ورتا اولی مثلن و جنسن ده ادغام ده پاره دو سببونم در تذکر کرده د ادغام از باب سدی اه تا ماثول و تا جانوس سببی در تذکر کرده ان سکن پده که در تا شرط ذکر کرده چه شرط ده ادغام بده جول به اول با ساکینی تاکا اول ساکین نو تو خو گیره گره خو اغم ممتنعو سو اغیت مطلق قوی پوشه که بوی نشو اگر جبتا خارخت خو بوی خو بشوی که ن او بللا کې درلم مثالونه ذکر کړ الله دې حقا وابن په <تصفيق> یوم مع قالو کې درته موانع ذکر کړ نو ته نور ځدنه سو غواړې ته دغه مثال ذکر شو دغه شرط ذکر شو دغه سبب ذکر شو دغه معنی ذکر شو منوسه کړ دي نور بس یو چې کومه ده چې درګي یو مات راماته که او اور لانده که او دیک پوخ کی هاں دوه سم خوش آل جو خواه ده ادغام ده او هغه تاسو وې مثلان متجانسين متقاربين ګورا مونغووي کې کې مث ادغامي مثلې ني یو شان حروف را ل او صغيري معنا اول ساکين نو سو کارونه بکه یو کار باو کې اول ساکين د بسنور سمک او مخ مدغمي ک په دويم یو کار دیو کو او ک متجانسين دي مثال دی اول ساکن نا دی متحرک دی اول نسو دو کا نو سو کارونه بکې دوا ساکینه کا نوبیاي کا او که متجانسين او متقاربين دي نوبیا بسکه کا ساکيني اول دو کارونو کا اول دغه حرف د دې دویم په شان کا او بیاي مدغم کا او کمتحري کو بیا به درې کارونه کوې اولی ساکن کا بیای د د دوین پهشانک او دریې مدغم کا څوک پوه شو ح ې مخکې تری شوي دي او اصلې تاسو وخت ځای کول دی دوباره دوبارهوا او پر د چې وخت مزای مثلین چې په قرآ کې سومره راغلی دی ټول ادغام تام دي صحیح شو اقس بهکننیته دا خبرې تیری شوي دي بیا بیا نشم ش می چې تری و بس تیری شوی نن خان لانا جگنی کالا جزا خون مونگا غٹیم کی نو تماز بغیرنوی مالا بخواب مغناشوی ها او دموی او متجانسین چی جمشنو کلبا تامی کلبا ناقسی ناقس متجانسین صرف پا قرآن کی یو مثال د طائد غام پا حرفی تاکی احوط تا تو بسعط تا تم تاتا دا یو مثال چونکہ اول قوید دو یم ضعیف دے شپاگو زیونو کی قرآن کریم کے ادغام تام کی گی شپاگ زیونو دانا چا صرف شپاگ زائشو ہے یعنی شپاگ حروف دی چی دے یو ادغام پبل کسی کی گی ادغام تام کی گی دا دا متجانسے ہیں البتا دا متجانسینو مانع سو دیو حلقی دغام پا بلکی نکی گی فصفح عنهم بل دا متقاربین اے خدا خبری یادو ساتی ما تو گو رئی چو چرتا مثلین رالا اول ساکن ددویں متحرک دی خامخا با ادغام کے خوکا چرتا متجانسینو متقاربین رالا اول با ساکن می بیام کل ادغام کی گی کلن نکی گی روایت تا با گو رئی دا مثلینو خبر او اودم متجانسین او دم متقاربین یو کیصه شیدې هر کی کیصه دا کیصه په کیسه ده روایت تا که जर دا روایت کی ثابتو نکوب او که روایت کی ثابتنو نو تبع را شر را دلته متجانسین را غری دی اول ساکن د دوی هم کی ادغام دا ولي نکيږي ځکه نکيږي چې استا په روایت کې نشته په خبره په نه شوګنا لکه تیار وو خبره ته اول سره روټی یم ده او تدریره زروټای اومنه د خوڑلې خوڑې بیا م نشې زکه چې پیسي در نشتا څه نشتا پیسي هغه نن له خبره چې ته راوالې همنده کې پتا یادونه زکه ته د خوراک نم جوړه ته پکټول نمک او خوان دي کله کله خنداله خفقان د وژني یي خفق شي چې دا وسګور بیا خوراک کوو په تبک نه وځو قران متقاربن په اتوزینو کې د ټولو قاریانو متفقون علیه فی سله د قرآن کې راغله ده او دا غینه علاوه چې کم دینو د چاپ نیشتاو د چاپ نیز د زما پنیسه درنده درسته پنیسه اظهار ده زما پنیسه مقصد زمونږ په روایت کې فصاد پر روایت کې بی اظهار هغه ته زینو کم دی غمازه کرکړي یالته په قاعده کې یو څه شه دنون او د تنوین ادغام پس کی پلام کی ملدن هو هدل بنی اسرائیل دارنګ د دا دې دواړو ادغام پراکه من ربهم ثمرات الرزقه دشل دریم د قل او د بل ادغام پلامو او پراکه قر رب بر ربي برفع الله سلورم د لامه تعریف ادغام په د لام نه علاوه په ديار لس حروفو کې او مثلا والشمس او الذکر الصالحون دارنګه د دا نون او د تنوین ادغام په واو کې میو علین مغفرۃ واجرش په غم د دې دوالو ادغام په یا کې میومهم یومئذ یود و هم د قاف ادغام په کاف کې علم نخلقکم اتم د نون ساکنه او د تنوین په میم کې مم ما د اماجکم تفصیض به قاعده کری کری دا ان شاء الله ته په یو کتاب کې نه شي ګټه مند کتابونه دې کې نظام نه مې نه دي یو خما ترتیب ورکړل دي او دوی امداده هغه کتابونه څوک پیدا کینې چې ادا شوق نشته چې بیسیو لګي او کتابوالي ها هر څړې وي چې بس یو رساله دا غو ما ویلې ته خبره پوښيږي نه دا معنا نه دي په تجوید صرف زپوږي موبل بیسوک نه پويګي نه مقصد د خبرې باندې ځان پواکه ما جیکم الطريقه لري کلي هغه د نورو کتابونو کې ځکه نه تخت غلا کتاب لګوتې نه وړي په ډرام کې مونږ په خبرې کاو کنه دا تقریبا د ډیرو کتابونو نومګه خلاص کړو بیا مو لیکلي تاسو په خبره پوښتې کړئ چې هغه ډرام را خبرو کله تکدين تاخير د اسباب ماتريت کې قاعده لګاسه مکه سیده مانن په سوچو کو خاجي اے صاحبانو بدی باندې سُپو حشوان کوئی پيشوې کنا خای زم واوولای مثلن وجنسن ان زا کنا درمک قرب رب قر ب دارنګ بیل مثال دے بر ق... آ... بل رانا دیکه می دغه وک سکت نه کی څنګه وې کلا بران علا قلوبهم او وک سکت سکت سره په دې سلور کې چې دا صرف د حفص د بارا ده ها نور قاریان په دې سلور زینو کې چې ځمون دی ځکته نه کی مې بیا وې برانا دای په نیمځم غام شو ګور دا, دا متجانسینو مثال دا قر رب عند الفرا او هر چې مذهب د سیبوي او د خليل سبد نه دا متقاربینو مثال دا. خو ماته وګورئ د عام د دا متجانسینو سره لهږدې دا قر رب نزدیندي نزدیندي ذکر اختلاف د بغزو کوي متجانسې دي زو کوي متقاربې دي نو د دې وجننې نزدې شو نو د دې وجنن د حکم ورته شو نو ادغام بکې او شو صحیح شو فی یوم معقالو فیاومی کی سرد قالو وھم فی یوم پدی کی اظهار دے شاعر وای وای یجتمع واوانې من بعد ضمت ان يجتمع واوان من بعد ضمت او يا ان ايضا بعد كسر ممهدي فخفف اذا منه الاخير وان يكن خلاف الذي قلت فشدد او قلت فشدد ايه وارا خبر الدخيرون كذكر كده کماږي واو دے مد یا د مد نو و اظهار وکاو کین نو بیا سوک ادغام وکا نعم دلته کې سوال د لامی تعریف ادغام دا خو په کې واجب دی ا ته وګور د لام ادغام په نون کې شو او دې څه کې د قل ادغام په نام کې نکيږي د تد لام ادغام په نون کې نکيږي او الت تد لام ادغام په نون کې شوه داوله جواب داده لکثرت ورود هفل کلام چون کې لام تعریف ډیر استعماليږي په قران کې نو چې ډیر استعماليږي کمشه نو اغي د पारा په کار د چي له استعمال شي زکه استعمال ډیر د دی خلقو باندې وبیا با ګران شي نو کثرت استعمال تقاضا د خفت کوي یعنی کې کته دراجه 500 پیري چت لخي جن واغي د پاره وت څنګه تنظیم کړي چې اسانتي आई او که پرز کینه میاش کې اوزل چت لخي جن نو کې به دې څو پوري پورې ځوان کوم ته خیر ده سم یو ورځ د میاش کې وې نشوي چې کمشه ډېر استعماليږي اب اسانه مددوي جن مونږه لته غمو کو او دا لږ کم استعماليږي خپل لامفیل نه پس نندوم رانه رازي نو بده کې مونږ اظهارو کو سپې خوشو دې باندې هغه سره بوئږي چې هغه ودني ګورا په تمهید کې ناظم سبق ذکر کړی د دې جواب کړي بل جواب کړي وې دا قل فعل امر ده پدې طالب بوئږي چې سبق مبا کیس کتاب ویل ده قل فعل امر ده ایلال پکې شوی په حذف د عین سره عین ته حذف شوی نو اوس پکې دوباره اعلال نکېږي په حذف د لام ځکه کلمه کې به اجحاف راشي اجحاف معنی zarar ظلم بوي شي کلمه سره او ال نخص حذف شوی ندی نو البته ادغام شو ورکه سای سپ چیرې او سوک چې د کسای سپ سره موافقت ن لري ای ادغام د لام د د حل او د بل بس کې د حل ادغام په حرف تا کې کی کوي او د بل په نون کې کوي حل تعلمو بل نحنو څنګه وایي حت تعلمو بن نحنو او ادغام د قلنا عمو د قلت علاون کې یعنی نور قرتونو کې کوګورینو پاګی کې سنيشت ادغام پکې نيشت حجي. فَلْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيم فَلْتَقَمَ دلتم بیان دلام واجب ده اولی مخارج لری ده د حرفه تانا اوس دل د سوال ده چیتوی ده لام مخارج ده تانا لری ده نو اظهار او کا نه بلا م تعریف کې ده په کې ادغامو کو اتائبونا وایي جواب دا غین او مغزت چې موږ مخ کې کومو لکثرت استعمالها حجی بیا ګور را مسن پر مولا مزد داز چې لام نون را د متقاربین دي یعنی مخرجون جدا جدا دي اودام دا, دا جمهورم دے دے امام سیبویہ دے دے امام شاطبیہ دے خود دلتے د خپل خبره نه مخالفتو کو د خپل مذہب نے مخالفتو کو ذکر لام راض متجانسین او اسوکل مثالونه وګرځول نو مستری رحمه الله خدا وی ول عل الناظم نظر الی ان المتقارب داخل فی المتجانس ویکی دی شیغوی لیچ دا متقاربین پر متجانسین کی داخل دی بخلاف عکسی ہی خوم الله علی القاری سے بھائی لایر دا خبر صحیح ندا باہر حال مصنف سیب سے چل کرے دی مصنف سیب خود اللہم او دراؤ دنون مقرج جدہ جدہ گرزو لگن زکر دا د دا د سور دی دي دی مقارج الحروف سبع تا عشر عللذی اختاروه من اختبر مقارج لام رو نون را دا دبنیز متقاربین دي او دلته د جانے د دا پارا مثالو گرزولو نخپل مذهبی بریخے دے بحر حال چیرسی کری دی خوبسخی کړي دی ها؟ پس اب بحو کی اظہار دے زکا دا یو قدا دے چا حرفی حلقی پا بل حرفی حلقی کی ادغام نکی دام دا چا دا حا اقواد دہانا او اقواد لا یدغمو فی الاضعف خبر بانی پوش وی کنا تفصیل سکنو کم چو شویده محسی تیغا روسو لقلام وایو بس بلا خبر دیزه که و اولای مثلن و جنسن انسکن دا دا اولای مثلن و جنسن دا مفول مقدم دا اولای د ادریم د پاره نورومی صاحب چې کوم خبر کړی د چ اولی مبتدا مضاف ده او ان ثکن جمله شرطیه دا او ادریم دا, دا جزاده جمله شرطیه سره جزانه خبر د مبتدا شو مولا علی قاری صاحب ذکر کړی فخت ان فاحش ن دا یې غلطی کړی د ځکه کده مبتدا ویني بیا خو اوله په کارو سره ها دا نو په کارو دا خبره صحیح نه ده في يومين ده تنوين تحضف شوده ده وزن ده بحر هار قدشي لنزول كويشوال هيد خبر مي لقا مي لقا وجد هذا جي قايدة كتفسير جمعه موساقران وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين سبان من شنفر.